elfte i kassettens andra sida. Det här blev strömmen stridare och floden snart trängre och det var ofta det fick släpa skeppet runt ofarbara ställen. Det blev nu ett långt och hårt slit som kändes även för det starkaste så att männen med saknad tänkte på de goda dagar de haft på dyna. Till sist nådde det en plats där spola i land fast det var tidigt på dagen. Här, sa han, hade det dragstället. På denna plats låg virke kringslängt som lämnats kvar av färdemän från motsatt håll. Det var plankbitar och rullar och en sorts grova medar. En del dugde och annat fick männen nyxa till av fällda träd. Skeppet drogs upp och med mycket snickrande blev medar fastsatta fram och bak på båda sidor om kölen. Medan detta höll på såg oss några män komma fram ur skogen ett stycke längre bort och bli stående tveksamma. Spro blev glad när han såg dem Han vinkade åt dem och höll upp en kanna Och ropade vad han kunde på deras språk Det var endast två ord Oxar och silver Männen kom närmare och bjöds att dricka Och fastes skrivare blev nu till nytta Till han kunde tala med dem Det hade oxar att lägga ut Men endast tio fast spro helst ville ha flera Dessa oxar hade de på bete långt in i skogarna Där rövar och skatteindrivare inte kunde hitta dem på tredje dagen skulle de vara tillbaka med dem. Det var inte mycket det begärde i lega och heller än silve ville det ha segelduk i medan dess kvinnor tyckte om den randiga veven. Men om någon oxe dog ville det ha god ersättning för den. Orm fann deras krav rimliga och det var mer än vad hittills hänt honom på denna resa. Nu hjälptes alla flitigt åt med snickrandet och en bred kärra gjordes med starka trissor av ek till jul. Och denna lastades dragölet gjordes säkert fast och även det mesta av övrigt gods från skeppet. Men en oxarna kom som det sagt och när allt var färdigt spändes tvänne oxar för kärran och det övriga för skeppet. Om vi haft sex oxar till, sa Spup, hade allt varit väl. Nu får vi hjälpa till med dragandet. Men vi må vara tacksamma för vad vi fått. För utan oxars hjälp är detta värre än allt annat som män får pröva. När draget började gick några män främst och lyfte undan fallna träd och jämnade spåret. Därpå kom kärran. Dess oxar leddes med varsamhet och när det började ryka ur hjulen smordes axlarna med fläsk och kära. Därpå kom skeppet med många män vid repen bredvid oxarna. När spåret gick nedåt eller över gräsmark och mossa orkade oxarna själva med sitt lass men när det gick uppåt fick männen dra vad de kunde och på svåra ställen måste rullar läggas under medarna. Oxförarna talade hela tiden med sina djur och stundom sjöng de för dem så att de drog villigt. Men när ormsmän talade med dem så som de var vana att tala med oxar hemma gjorde detta ingen nytta medan dessa oxar inte förstod vad de sa. Här över förundrade sig männen mycket detta visade, sa de, att oxar var långt klokare djur än vad de hittills trott. Det här var det ju med dem, liksom med människor, som heller inte förstod främlingars tal. Männen blev trötta av hettan och slitet och av det mycketna springandet med rullarna. Men de höll oförtrutet på, för det var en stor tröst för dem att se kärran med dragölet framför sig. Och det gjorde vad de kunde för att hålla följe med den. Så snart det legat sig på kvällen ropade alla efter dragölet. Men Spo sa att denna första dag hade varit lätt och att fastes mjöd ännu kunde vara gott nog. De drack morrande och somnade snart och nästa dag blev svårare. Fram på eftermiddagen började många av dem mattas men orm och toke muntrade dem och tog stund de själva i så att det märktes. När det nattkvällen kvällen den andra dagen sa Spov äntligen att stunden för drag öl nu hade kommit. En tunna slogs upp och rättvist mål mättes ut åt alla och fast alla smakat denna sorts öl när det låg i gutarnas vi var det ensamma att de inte fullt förstått dess godhet för nu och att detta var god lön för vedermödorna. Orm befallde att även oxförarna skulle ha sitt mått. De drack med glädje och blev genast rusiga och sjöng mycket det var endast vana vid tunt mjöd. På tredje dagen nådde det snart fram till en sjö den låg lång och smal Mellan åsryggar Och här fick de sin möda lättad Kärran och oxarna fick gå landsvägen Men skeppet sköt ut i vattnet Med medarna sittande. Och för mild vind seglade det längs sjön Och lägrade sig vid dess andra ände. I långt från lägerplatsen Låg en by uppe över sluttningen mot sjön Med yppiga betesmarker nedanför Här såg det fet boskap drivas in från betet Fast det ännu var god stund kvar till kvällen Byn såg ut att vara stor och den var skyddad av en förskansning som såg märklig ut. Det bitvis var det en hög vall av sten och jord men däremot syntes på flera ställen ett polverk av grova stockar som såg ut att vara lätt att komma över. Men var vi gott lynne i detta var den bästa dag de haft på länge och vid åsynen av boskapen fick det åter en längtan efter färskt kött. Varken Orm eller Olof ville lämna silvet köp det fann detta onödigt efter alla utgifter det haft. Men många av männen som inte kunde styra sig beslutat att likväl hämta vad de önskade i byn. Pastes skrivare sa att det som bodde i dessa trakter var vilda människor av Dregovicernas stam Och som ännu inte var skattlagda. Med dem, sa han, kunde man göra som man ville. Sprov sa att förra gången han kom här för sju år sedan hade denna by hållit på att byggas. Men ingen boskap hade då synts till och byggarna hade fått vara i fred. Orm sa till männen att de inte fick döda människor i byn i onödan och inte ta mer än som behövdes av boskapen. Och därmed gav de sig iväg. Sonens söner var ivrigast, sedan de rodde in i floden Ulla hade ingen jakt blivit av för det hårda mödornas skull. Det som gått landsvägen kom snart därefter till lägret. Och när oxförarna fick höra av skrivaren att män gått till byn för att hämta boskap där följde till marken av skratt. Urm och alla de andra undrade vad de hade roligt åt och skrivaren röt fåfängt åt dem för att få veta det. De svarade endast att alla snart skulle få se och därmed började de skratta på nytt. Nu hördes vilda tjut från byn och nedför sluttningen syntes hela flocken av boskapshämtare komma springande det värsta det De fäktade med armarna och tjut fast ingenting syntes till utan de själva. Ett par föll om kull och vältrade sig på marken och blev liggande. Men de andra nådde ner till sjön och hoppade i vattnet. Alla i lägret stirrade hepna på detta. Är det jävlar eller spöken det springer för, sa orm. Det må vara bin, sa Toke. Det var tydligt att han hade rätt och alla började nu skratta lika mycket som oxförarna som vetat det från början. De jagade fick sitta kvar i sjön en god stund med endast näsan över vattnet innan binat tröttnade och flyg hem igen. De kom tillbaka till ägret missmodiga och med jänsvullna ansikten. De satt fåmälda och tyckte att de mistat mycket i anseende genom att fly för bin. Men värst var att tre män låg döda på sluttningen där de fallit omkull. Det var två av Olav Sommarfågels män och en av sons söner. Det blev sorg över detta, tydde det var goda män som mistats. Och Orm befall att dragöl skulle drickas denna kväll för det dödas skull. Och för att det stungna bättre skulle krya på sig. Oxförarna berättade nu om Dregovicerna. Och skrivaren översatte vad de sa. Dessa Dregovicier, sa de, var listiga än andra människor att hade hittat på ett sätt att få vara i fred i sina byar. Det hade många bisvärmar som bodde i stockarna i förskansningen. Och så fort någon främling grep i dessa stockar eller försökte klättra över, kom de ut och stung. Men det var tur att männen nu kommit till byn på dagen. På natten hade det gått än värre. Bina kunde nämligen endast vakta byn på dagen. De på natten sov de. Därför hade de kloka Dregovicina även björnar som de fångade som ungar och undervisade behandlade väl. Och om rövarna kom på natten släpptes björnarna lösa och rev rövarna och sedan till sina herrar för att få honungskakor i belöning. Därför vågades ingen fram till Dregovicinas byar, inte ens de grymma män som drev in skatt åt storförsten. Nästa dag blev det kvar på detta ställe och begrov de döda. Några av männen ville att man skulle kasta eld i byn för att hämnas, men orm förbjöd detta strängt medan ingen människa bytt hand på det döda som endast hade sig själv att skylla. Det var dock bekymmersamt med de som blivit värst stungna, ty det var svårt sjuka. Men oxförarna gick upp mot byn och blev stående på avstånd och ropade till folket där och efter en stund kom de tillbaka med sig tre gamla kvinnor. Dessa såg på de stungna satte på med en salva som bestod av ormfett, kvinnomjölk och honung samt saften av helande örter och därav kände sig de sjuka snart bättre. Orm gav kvinnorna öl och silver, de drack ivrigt och var noga med att inte lämna en droppe kvar och de tackade honom ödmjukt för silvret. Skrivaren talade med dem, de tittade allvarligt på honom och nego och gick och tillbaka till sin by. Efter en stund kom några män från byn. De hade med sig tre svin och två unga oxar. Skrivaren gick fram mot dem men de skötade mot sidan och ställde sig framför orm och Olof och började ivrigt tala. Skrivaren stod bredvid och hörde på och plötsligt gav han till ett rop och sprang till skogs. Ingen kunde förstå dem utom oxförarna och dessa kände inte många ord av nordmänns språk. Men av åtbörderna blev det klart att Dregovicerna ville skänka vinen och oxarna mot att han skänkte de skrivaren. Honom ville de släppa till sina björnar, medan det tyckte illa om storförstens män. Orm kunde inte vara dem till lags i detta, men han let även dem få öl och betalte dem för djuren så att det skildes åt i stor vänskap. Längre fram på dagen kom andra gamla kvinnor med stora ostar som de bytte bort mot varsitt mått av det goda ölet. Männen som nu höll på med att steka kött tyckte att allt artade sig bättre än de kunde vänta. Det var enda skada, sa de, att det var kärringar som kom istället för unga kvinnor. Men de släppte de Govichina inte ut ur byn. Skrivaren kom tillbaka sitt gömsle fram mot kvällen när stekoset lockade honom. Han var ivrig att komma bort från dessa vilda människor. Storförsten skulle få höra hur de bar sig åt, sa han. De drog vidare och kom till ännu en sjö som var större än den första och på sjunde dagen av draget nådde de fram till en flod som Spov kallade Bäverfloden och oxförarna Beretsina. Det blev stor glädje bland alla när de såg denna flod och här dracks det sista dragölet till nu var resans slut. Och nu har vi inte ett öl till hjälp vid hemfärden, sa Orm. Det är sant, sa Spov, men det endast på utresande av nöden det är det med människor som är hästar När det bär hemåt drar det villigt utan att äggelse behövs Oxförarna blev nu betalda och fick mer än det begärt Det var så med orm att han visserligen ofta kunde känna snålighet mot handelsmän Som för honom mest ställde sig som rövares likare eller värre Men aldrig mot män som tjänat honom väl Dessutom började han nu tycka att han kom i närmare Oxförarna var tacksamma mot honom och innan det drog till sitt gick det med spov och tog det till en by där de talade med goda män som var villiga att lägga ut oxar till hemfärden. Orm sina män göra ett gömställe där det virke las ned som kunde användas då. Men tre omgångar medar hade det ut under sin färd över land. Kärran tog Orm med ju den kunde bli till nytta vid forsarna. De färdades nedåt floden, förbi fiskares hyddor och bävrars byggen och gladdes åt att resan nu gick lätt. Floden låg blank och svart mellan yppiga lövträd och männen tyckte att fisken i denna flod smakade hälsosammare än den är fångat i dyna. Det behövdes nu endast få män vid årorna. De andra satt i ro och mak och berättade historier för varandra och undrade om hela denna resa skulle gå för sig utan strid. Floden vidgade sig mer och mer och den nådde ned till Dnieper. Orm och Toke var ensamma att inte ens de största floder i Andalusien kunde mäta sig med denna. Och Olof Sommarfågel sa att av alla floder var endast Donau större. Men Spov trodde att Volga var den största av alla. Och han hade mycket att berätta om det resor han varit med om där. De mötte fyra skepp som strävade tungt upp för floden och talade med dem. Det var handelsmän från Birka som var på väg hem från Krim. De var trötta och sa att handeln varit god men hemfärden dålig. Det hade varit i strid när vi forskarna och förlorat många män. Du patsinakerna hade kommit västerut och före krig mot alla och försökt hålla floden spärrad. Ingen borde färdas längre söderut än till Kiev, sa de. Förrän patsinakerna brutit upp från floden och återdragit till östliga betesmarker. Dessa nyheter gav orm mycket att grubbla på. Och sedan skilts från handelsmännen satt han tyst i tankar. Sjunde kapitlet. Om det som hände vid forsarna. Där kvällen landade för natten nära en vid en by där det fanns både får och att köpa. Sedan det ätit satt Orm i rådslag med Olof och Toke om det nyheter du fått höra om hur allt skulle bäst bedrivas nu när det började nalka sin resas mål Gick ut på det tomma skeppet för att kunna tala ostört utan lyssnare. Där satt det samman i kvällsstillheten medan sländor lekte över vattenytan och floden sakta kluckade runt skeppet. Orm tyckte att hans bekymmer var många. Nu har vi det så ställt, sa han, att kloka planer måste läggas om vi ska få detta till ett lyckligt slut. Ingen vet någonting om skatten utom ni och jag och dessutom de båda pojkarna som förstår att hålla tyst. Men är det ingen? Allt vad männen fått veta är att vi far till Kiv för att hämta ett arv Och inte ens till Spo har jag sagt mer än så Men nu måste vi snart säga dem alla Att det är till forsarna vi oss Och att arvet ligger gömt där Men om vi säger dem detta Så får också hela Kiv veta det en kort stund efter det vi kommit dit Det är män som dricker i en god hamn Håller inte tyst med en sån sak längre än till tredje kannan Inte ens som döden satt som straff för den lösenmyntet och blir vårt ärende känt för storförsten och hans män, då har vi olyckan över oss. Du, då blir det många som vill dela silver och guld med oss, eller helst dräpa oss alla och behålla det för egen del. Och till allt detta har vi nu också dessa patsinaker som lurar vid forsarna. Olof och Tocke höll med om att här fanns mycket att tänka på. Toköl ville veta hur långt det var från Kiv till forsarna, och om det fanns föda två på vägen dit. Från Kiv till Forsarna är det nio goda dagsresor, sa Olof Men där de kan spå, säger säkrare besked än ja Den gång jag färdades där bytte vi oss till föda av hedar vid stranden Och tog också mycket i en rik by hos Severianerna Men det kan vara annorlunda nu om ofredråder Det vore oklokt att komma till Kiv med männen ovetande om vad vårt sanna ärende är, sa Tukke. Det där må finnas mycket som lockar och många skulle kanske vägra att följa oss längre- när vi aldrig nämnt annat än Kiv som vår resas mål. Det värsta är att storförsten gärna skulle värva många av våra män- och helst oss alla, sa Olof. Jag har tjänat storförst Vladimir och vet hur det är i Kiv. God sålde han alltid betalt- och har han nu ofred betalar han nog bättre än vanligt. Det är så med honom att han aldrig kan få nog av nordmän i sin hird. De håller han för det bästa, så som riktigt är- och älskar dem högt. Alltså han blev hjälpt till sin första stol av svear i sina unga dagar. Och av Svea släkt är han ju själv från början. Han har många sätt att locka nordmän att bli kvar i kiv. Även om det inte genast låter sig lockas av hans guld. Urm nickade och satt tankfull och såg ned i vattnet. Det är mycket som talar emot att vi gästar storförsten Vladimir sa han. Likväl är hans rykte så stort hans vishet så fröjdar att det är harmligt att fara förbi hans stad utan att få se honom. Det kan vara att han är i Haralds like. Det sägs att han nu på sin ålders dagar håller för att vara helig ur det länge tagit emot för honom att nå därhen. Men vi måste främst tänka på det som är av största vikt. Vi har ett ärende och det är att hämta skatten. Och när vi funnit den har vi ett ärende till och det att fort få den välbehållen hem och nu tror jag att vi alla tycker detsamma och att det är klokast att fara raka vägen till forskarna. så är det så, men likväl vore det kanske gott att också höra Spovs råd han är den vägkunnigaste av oss och kanske han också vet mer än vi om dessa patsinaker det andra nickade och Spov blev tillkallad och de berättade nu för honom om skatten om detta sa jag det ingenting först sa han du då kände jag dig ännu ej, men nu vet jag att du är en god man i allt då är detta en längre resa än jag vetat av så och även en farligare den lega jag begärde fann du vara dyr men om jag vet att vi skulle fara till forsarna hade den blivit dyrare du ska inte bli lurad på lega sa Orm, för den affär till forsarna må du lägga till vad du själv finner skäligt och det säger jag det nu med både Toke Grågullesson och Olof Styrsson som vittnen, att du inte ska bli utan din lott av skatten om allt går väl med den. Och det ska bli full styrmans lott. Då är jag nöjd, sa Spov. Vi gutar trivs bäst när vi vet hur vi har det med vårt eget. Även Spovs råd, sedan han noga tänkt sig för, blev att det skulle fara raka vägen till forsarna. Med födan har det ingen fara, son, Den är billig längre nedåt. Jag har varit med om att få fem feta svin för en bredyxa och en påse bovete till. Vi har nu rika byar framför oss ned i Kiv och längre och där kan vi få så att det räcker till forskarna och åter. Och bäst vore om du kunde köpa vad vi behöver så som du hittills gjort ifall ditt silver räcker till det oklokt att ta för sig med våld på nedfärd. Det kan lätt komma surt efter när man ska samma väg tillbaka. Orm svarade att han ännu hade något lite silver att skramla med fast det mesta redan gått åt. Det svåraste är med patsinakerna, sa Spov Det kan vara att vi blir tvungna att köpa oss fri väg dem men det kan också hända att de alls inte vill släppa oss fram. Det vore väl om du kunde säga mig på vilken strand skatten finns och hur långt ner bland forsarna. Det är på östra sidan, sa Orm och mellan andra och tredje forsen från söder söderräknat men själva stället ska ingen veta utan jag själv förrän vi är framme där den ligger. Då är det en god bit väg för oss från dragets början, sa Spor. Det blev det bäst om vi kunde nå dit nattetid. Men det hade varit väl om vi haft med någon som förstått patsinakernas språk ifall det blir så att vi kommer till tals med dem i vänlighet. Men detta kan nu inte hjälpas. För detta finns det råd, sa Toke. Vi tar fast skrivare med till forsarna. Tidsnog kommer han till Kiv på återvägen. Om vi kommer till tals med dessa patsinaker finns det väl alltid någon bland dem som förstår hans språk även om han inte förstår deras. Därmed var denna rådplägning slut. Nästa morgon innan de for vidare talade Orm till männen. Han sa dem att det skulle längre ned floden än till Kiv till ett ställe där arvet efter hans broder låg gömt. Det kan komma till strid där sa han om ni då visar er som raska män så att arvet kommer i min hand kan något komma på er lott att dela förutom den goda legan ni redan lovats. Männen hade inte byggt att säga om detta endast soners söner hördes mumlas insemellan att där skulle tvänna av dem dö och att de heller skulle vilja ta öl istället för det söta drickat i detta land för att kunna slåss med sin fulla styrka. Det var i land på flera ställen nedåt floden i Poljanernas byar där rikedom rådde Där köpte Orm mat och dryck Så att de var lika väl försedda Som när de seglat hemifrån Och sent en kväll När dimma låg över floden Rudde det förbi Kiv Och kunde inte se mycket av staden Fastes skrivare blev orolig Över att det inte la i land här Jag har viktigt ärende till storförsten Så som ni alla vet, sa han Det har blivit bestämt Att du ska följa med till forskarnas Orm Du är skicklig att tala med alla människor Och kan bli oss till nytta där här blir du satt i land när vi kommer tillbaka. Skrivaren visade nu stor ängslan men sedan han fått orm att Sverige en ed vid den heliga treenigheten och Sankt Cyrillus att inte sälja honom till patsinakerna och inte tvinga honom att ro blev han åter och sa att storförsten finge ge sig till tåls. Snart började nu byarna längs stranden bli färre och upphörde till sist och gräslandet tog vid där patsinakerna rådde. Från skeppet syntes stund om jordar av får och hästar vid vattningsställen, vaktade av hedar till häst med höga skinnmössor och långa spjut. Spov fann det vara en god sak att endast såg jordar på vänstra stranden och aldrig på den högra. Detta kom sig av att det var högt vatten i floden, sa han, då kunde patsinakerna inte ta sina jordar över till högra stranden, medan de skulle mista många djur vid vadställena. Nu las skeppet alltid land på den trygga stranden, men god vakt mot överfall sattes likväl ut vid varje läger. När det hade tre dagar kvar till forskarna blev det allt mera varsamma och rodd endast nattetid. På dagen höll det skeppet gömt bland hög vass i vikar på högra stranden. Sista dagen låg de gömda inom hörhåll för vattnens brus och när mörkret fallit rodde det över till vänstra stranden där dragspåret hade sin början. Toke med 20 av männen hade lottats att bli kvar på skeppet. Det skulle ro ut i floden och bli liggande där för ankar under natten tills de hörde kända röster ropa dem från land. Toke var ovillig att bli sittande på skeppet men fick foga sig när lotten gott honom emot. Orm ville helst lämna Svarthövde kvar hos honom men där kunde han inte få sin vilja igenom. Orm och Olofs Sommarfågel med det övriga av flocken gick nu upp längs dragspåret med spov som vägvisare. Alla männen var väpnade med svärd och bågar. Spov hade flera gånger kommit denna väg och det var bortom den sjätte forsen det skulle, sa han, när man kom från norr. Detta skulle bli tre timmars rask vandring så att du skulle få det knappt med att vara tillbaka före gryningen. Ifall det tog tid att få upp skatten. Det hade med sig kärnan från förra dragstället för att forsla skatten på den och även skrivaren hur han inte tyckte mycket om detta. Det började sin vandring i en månlös natt men månen skulle snart komma upp och i all sin oro var orm glad för detta ty han var rädd att de inte kunna skönja märkena där skatten skulle ligga. Men när månen kom upp brakte den dem genast bekymmer. Det första den lyste på var en ryttare i toppmöss och lång rock som höll stilla på en kullesnett framför dem. De hejdade sig genast vid denna syn och blev stående tysta. Det var ännu mörkt i sänkan där de stod men ryttaren såg ut att spana åt deras håll som om fotsteg eller gnissel från kärran varskot honom. En av sonens söner rörde vid Orm med sin båge. Det är långt håll, mumlade han, och månsken är svekfullt att skjuta i. Men vi tror att vi ska kunna märka honom så att han blir där om du så önskar. Orm tvekade ett ögonblick. Därpå mumlade han till svar att fiendskap inte skulle börjas från hans sida. Ryttaren på kullen gav till en vissling som lät som en vipas skrik och ännu en ryttare blev synlig och höll bredvid honom. Den första ryttaren höll ut sin arm och sa något. Därpå satt i stilla båda. Därpå vände de plötsligt sina hästar och red ifrån och försvann. Detta må ha varit pats i naker, Och nu har vi det illa ställt, det är säkert att de såg oss. Här är vi nu strax vid den femte forsen, sa Olof. Det vore harmligt att vända när vi nått så långt. Strid med ryttare är inte mycket att stå efter om det kommer med övermakt, sa Orm. Kanske vi får vara i fred till gryningen, sa Spov, till detta månskän är lika dåligt för dem som för oss. Vi ska fortsätta, sa Orm. Det skyndade sig bäst det kunde, och när det nått, nedom den sjätte forsen, började Orm se sig om. Det som har skarpaste ögon må nu hjälpa mig, sa han, det ska finnas en klippa i floden med tre rosenbuskar fast de blommar nog inte vid denna årstid. Där ser jag en klippa med buskar sa Svarthövde men om det är rosenbuskar kan ingen veta. Det gick ner till vattnet och hittade ännu tre klippor i floden men det såg alla ut att vara kala och nu fann orm rämnan där berghälen och där vattnet rann fram alldeles som arade sagt. Om vi nu kan finna en kulle som kallas Patsinaternas huvudskalleplats så är vi inte långt från det vi letar efter, sa han. Det tog inte lång tid att finna. Tyspo pekade ut en hög kulle ett stycke inåt land. Jag begravde en hövding där, sa han. Så har jag hört sägas. Och åt honom brukade jag sätta upp huvudskallar på stänger när det var till strid här vid forsarna. Låt oss då skynda, sa Orm, så att inte också våra blir hängande där. Han gick nu fram längs rämnan tills han kom till en plats som låg rakt emellan klippan med buskarna och huvudskalleplatsen. Här skulle det vara, sa han, och nu ska vi snart veta om vi gjort denna resa förgäves. Alla var nu i stor iver och med ett spjut mättes vattnets djup i rämnan. Det behövs högvuxet folk i detta fiskesorm, men jag kan känna staplade stenar här inne mot klippväggen och det är som det ska vara. Två bröder i Olofs följe vid namn Staf och Skule, halländningar till börden, var de högvuxnaste männen i hela flocken. De var villiga att gå i vattnet och göra vad de kunde. Det räckte de till halsen och orm sa att de skulle huka sig under vattnet och plocka upp sten efter sten av de som låg staplade in mot klippan. De kom upp med stora stenar, höll på en, en stund och fann det vara strängt arbete men när de vilade sig efter anfådheten fortsatte de på nytt. Nu sa Skule att han haft fingrarna på något som inte var sten men att han inte kunde få det löst Ta varligt i Orm och få bort all stenen först Här är något som inte är sten så sa stav och hävde upp en börda Det var en säck och det var tyngd i den så han fick ta i ordentligt Och just som han fått en halvvägs upp på hällen framför sig brast säcken på mitten Medan skinnet som den var gjord av hade skörnat i vattnet det göd från alla ett tjut av skräck och smärta När en stridström av silvermynt rann ut Och plaskande föll i vattnet Långestav försökte dämma med händer och ansikte Och män kastade sig över varandra För att få upp säcken och rädda vad de kunde Men mycket av dess innehåll Han likväl rinna ut Detta börjar bra, sa ormbittet Är det så du hanskas med silver? Hur mycket ska bli kvar åt mig Så som du bär åt men nu vet vi åtminstone att vi kommer rätt till att han lugnade Och att ingen hittat dit för oss Men var nu varsam med resten hallenning Det ska finnas fyra säckar till Alla männen skällde hårt på långa stav Så att de blev ledsen och arg och ville upp ur vattnet Han kunde inte hjälpa att säcken var skör så han Och om han själv haft så mycket silver att gömma undan Skulle han haft vett att packa det i bättre påsar Nu fick andra ta vid och se om de kunde göra det bättre men både orm och Olof sa nu att han inte kunnat hjälpa det som hänt och han lugnade sig och fortsatte med sitt fiske. Här är något annat sa Skule och lyfte upp en fångst och detta är tyngre än sten. Det var en liten kista av koppar, mycket grön och mycket tung. Korset och tvärs var den med fina röda rep som var förseglade med bly. Ja, ja, kistorna sa orm, de hade jag glömt. Det ska finnas fyra sådana små kister De är fulla av kram för kvinnor Men allt silvret är i säckarna Med de övriga säckarna Hade det bättre lycka Så att de kom upp utan att något gick till spillo Allas glädje ökades så varje nytt fynd Och ingen tänkte längre på att Eller på att tiden led De två sista kisterna fick de leta Efter en god stund Det hade sjunkit ned bland grus på botten Men till sist hittades också dessa Och allt lades på kärran Det mesta av natten hade nu gått och så snart de befann sig på återväg kom oron för passinakerna åter över dem. När det börjar ljusna kommer de, sa Spov. så lycka är bättre än de flestas, sa Olof Sommarfågel. Och min egen är inte bland det sämsta. Och det kan hända att vi slipper passinakerna helt och hållet. Det är nu har det gått långt tid sedan de båda ryttarna såg oss. Och därefter har vi inte sett en enda. Det må betyda att passinakerna nu väntar på oss nedanför den sista forsen där dragspåret slutar. Det kan inte veta att vi endast ska gå halvvägs och sedan tillbaka igen Därför kommer de inte efter oss förrän de förstått sitt misstag Och ville se sig väl når vi skeppet före dem Där i blev en likväl i sandsbådd Hur det inte var långt ifrån Det en stund efter dagningen När det endast befann sig på kort avstånd från skeppet Hördes ett stort dån av huvar bakom dem Och patsinakerna kom farande som Odins storm Orm lät gärna slocken göra halt och ställa sig framför kärran med bågarna redo. Männen var vid det bästa lynne och beredd att slåss om silvet med hur många passinaker som helst. Ingen ska röra denna kärra så länge fyra eller fem av oss är i livet, sa de lugnt. Men passinakernas skicklighet var stor och det var inte lätt att tas med. Det red inte rakt fram mot orms män utan drev sina hästar till full fart- och red förbi på ett bågskottshåll och avsked sina pilar när de for förbi. Därpå samlade de sig åter och väntade en stund och kom tillbaka på samma sätt från andra hållet. De flesta av orms män var vana jägare och skickliga med bågen så att det gav gott igen. Det blev ju jubel var gång en fiende föll av hästen. Men även passinakernas pilar nådde stund om sina mål. Och efter en stund var orm och Olof ens om att det inte kunde fortgå längre på detta sätt. Mellan tvänne Anfall kallade Orum till sig svarthövd och Ulf Glade. De var skrapad av pilar båda men vid gott mod. Det sa sig att träffat sin fiende. På det ställe där flocken stannat låg klippor ned mot floden och detta var en lycka till där kunde passinakerna inte komma till Anfall från detta håll. Orum sa nu till pojkarna att de skulle ge sig in bland klipporna och försöka att inte bli sedda. Därpå skulle de skynda fram längs stranden mot skeppet och ropa på tocke. Och få honom att komma till hjälp det fortast han kunde med varenda man ombord. Och nu hänger det på er om detta ska sluta lyckligt, sa han. Ty för oss börjar snart pilarna tryta. Pojkarna var stolta över att bli tilltrudda ett sådant ärende och gavs sig genast och stad. Snart kom ju passinakerna åter och vid detta anfall fick Olaf Sommarfågel en pil i bröstet. Den skar in genom brynjeringarna och satt fast. Den tog hårt, sa han till orm. Nu duger jag inte mera till han vacklade men höll sig på fötter och gick till kärran och lade sig på den Med huvudet mot en silversäck Där låg andra sårade redan Nästa gång patsinakerna kom sköt orms män sina sista pilar Men samtidigt hördes ett belåtet sår bland männen Nu är det färdigt, ropar Där föll Finn Sonesson Pilen står genom halsen och han är död redan Karlbjörn hans broder, föll nyss Detta var den fjärde, nu blir det inte mera och det var sant som de sa till här upp hördes nu bort bortåt skeppet till Som visade att toke kommit till land Detta syntes att trivas illa med Ty medan orms män ivrigt var i färd med att leta reda på bortskjutna pilar Som än kunde brukas Hördes ett dån av huvar som dog bort i fjärran Orm befallde att det sårade fiender som låg kvar inte finge dödas Låt dem vara i fredag de ligger sa han. Deras fränder kom nog tillbaka och hämtade dem sina egna sårade, som inte själva kunde gå hade de på kärran. Sju låg döda och de tog männen upp och bar med sig för att ge dem hedlig begravning så fort det blev tid till sådant. Nu var det brott att komma till skeppet innan patsinaken återvände. Fastes skrivar var försvunnen. Men när de nu satte kärran igång fann de honom sovande under den. Han väcktes med spjutskaft och blev mycket utskrattad. Han sa att han ingenting hade med denna strid att göra än när han var embedsman vid Skatteverket och inte velat vara i vägen för någon. Dessutom hade han varit trött efter vandringen. Männen erkände att det vittnade gott för honom att han somnat under striden. Nu mötte det snart toke och hans män och glädjen var stor på båda sidor. Toke hade inte haft mycket besvär med fienden. När han kom emot dem med härrop och pilar hade det ridit bort nästan genast. Vid det laget... Hade kanske också deras pilar tagit slut, trodde männen. Det var nu framme vid skeppet och Orm såg sig om. Var har du pojkarna, frågade han Toke. Pojkarna, sa Toke. de hade ju du med dig. Jag skickade dem längs stranden för att kalla dig till hjälp, sa Orm med ändrad röst. Vad har det blivit av, sa Toke bekymrad. Jag hörde hästtramp och upp och såg patsinaker komma ridande hitåt och vända om. Då la jag i land för att komma till hjälp. Men pojkarna har jag inte sett. Men en av Tokes män sa att strax innan skeppet nått land. Hade han sett tre patinaker till fots. Komma fram bland klipporna vid stranden och släpa på något. Det kunde ha varit döda män eller fångar. Det hade gått bort mot sina hästar. Och sedan sa han hade han inte tänkt mera på detta. innan skeppet nått land och striden börjat. Orm stod mållös. Han tog av sin hjälm och let den falla till marken. Han satte sig på en sten vid stranden med ansiktet mot floden. Där satt han orörlig och ingen vågade störa honom. Männen stod mumlande samman och såg på honom. Och även Toke stod tyst och visste sig ingen råd. Spov och fastes skrivare var det om bord. Till sist reste sig Orm. Han gick fram till Tuke och knäppte av sig svärdet blåtunga. Det gick en skräck genom alla när de såg detta. Jag går till Patsinakerna, sa han. Du ska vänta här med skeppet i tre dagar. Om Svarthövde kommer tillbaka ska han ha svärdet. Om ingen kommer ska du ta det hem till Harald. Tuke tog emot svärdet. Detta är illa, sa han. Skatten ska du dela rättvist, sa Orm, så som den skulle delas om jag själv levat. Det är ringa lycka den haft med sig till Tostes ett. Åttonde kapitlet. Hur Orm löste Svarthövde och mötte en gammal vän. Orm tog fastes skrivare med sig och gick att leta bland de fallna patinakerna. Där fann det en sårad, en ung man som fått en pil i sidan och en annan genom knät. Han ut att vara vid gott mod och satt och gnagde på ett stycke torkat kött med en lång träflaska i sin andra hand. Hans häst betade bredvid honom. Denna man kunde förstå något av vad skrivaren sa och han blev glad när han fann att det inte kommit för att ta hans huvud. Orm skrivaren säga att det ville hjälpa honom till häst och följa med honom till hans by. När skriven upprepat detta flera gånger nickade Patsinaken och visade på sitt knä. Pilen hade gått rakt igenom från sida till sida innanför knäskålen så att spetsen stack ut på insidan, Och han hade inte själv förmått få ut den. Orm upp hans skinnbyxa och lirkade med pilen en stund och förde pilskaftet inåt tills hela järnudden kom fram så att den kunde skäras av och skaftet dras ut. Patsinaken knäppte med fingrarna medan Orm höll på med detta. Och visslade sakta. Och när det var färdigt satte han sin flaska för munnen och tömde den. Den andra pilen hade han själv dragit ut. Orm tog nu fram en nevet silver och gav honom. Mannens ansikte lyste upp vid detta och han tog villigt emot det. I närheten stod hästar kvar och sina fallna herrar. Det vek undan när orm och skrivaren kom dem nära. Men när passinaken kallade på dem ett sätt lete kom det fram till honom och lät sig fångas. Det hjälpte nu den sårare till häst. Sitt skadade ben la han upp över saden och red lika bra på så sätt. Skrivaren var ovillig att följa med men Orm sa kort att så skulle det vara. Om du trädskast vrid jag av din nacken sa han. Det är jag som ditt deras inte du. Skrivaren mumlade att en ämbetsman i Skatteverket inte hade med detta att göra men fogade sig likväl och det blev inget mer att talat om detta. Det red nu in i Gräslandet som var Patsinakernas rike ett värre land, sa Orm efteråt, man leta efter länge och dock kanske utan att kunna finna något sådant. Det är där syntes varken skog eller vatten eller djur eller människor utan endast gräs och den tomma rymden och därtillstund av en sorts stora råttor som slank undan bland grästuvorna. Två gånger höll Patsinaken in sin häst och pekade på marken och talade med skrivaren så gott han kunde så att henne steg av hästen och plockade det han pekade på dessa hade breda blad och de la runt sitt knä och band fast dem med en bågsträng. Där tyckte smärtan när hans sår lindras, så han red vidare utan att förtröttas. När solen nått sin halva middagshöjd kom det till passinakernas läger som låg i en sänka där en bäcker han fram. Längs bäcken stod tält i hundratal. Det blev stort larm av hundar och barn när de kom och lägret var fullt av hästar och män. Passinaken red stolt fram med sina fångar och när han hjälpts av hästen visade han det silver han fått och pekade på Orm. Orm lät nu skrivaren säga att han ville tala vid deras hövding. Ingen såg ut att förstå vad han sa men till sist kom en mycket julbent man som förstod honom och kunde svara på hans eget språk. Säg om detta sa Orm. Mina båda söner som är mycket unga blev era fångar under striden vid forsarna denna natt. Jag är en hövding och jag har kommit för att köpa dem fria och jag har kommit vapenlös för att visa min vänskap och min ärlighet. Den julbente drog tankfullt i sitt långa läppskägg och talade en stund med den sårade mannen som fört dem dit. Deras sladder göd mer som ugglors leten än som människors tal, tyckte orm, men det syntes likväl förstå varandra utan besvär. Många av dem som stod omkring grinade brett och orm och tog fram sina knivar och drog dem tvärs över sin hals. Detta var den värsta stunden, sa orm efteråt. Det kunde betyda att det redan skurit halsen av sina fångar. Men han hoppades att det endast tänkte göra så med honom själv. Detta syntes honom vara ett mindre bekymmer om Svarthövde kunde bli räddad. Han sa till skrivaren, fråga honom detta, lever de båda fångarna? Den julbente nickade och kallade på tre män som trädde fram Det var dessa som ägde fångarna Orm sa Säg dem detta Jag vill återköpa fångarna för mycket silver Det är mina söner De tre männen började pladdra Men den julbente sa nu att orm och skrivaren skulle följa med till hövdingarna De kom till tre tält som var större än de andra Och i det mellersta gick de in Tre män i skinnpälsar och med rakade huvuden satt på fårskinn på marken med benen i kors under sig åt välling ur en stor lerskål. Den julbente blev stående vid ingången och tecknade åt orm och skrivaren att hålla sig tysta. De tre gamla åt med värdighet, blåste på skedarna och smackade belåtet. När skålen var tom slickade sina skedar och stoppade dem på sig och först därefter låtsas det bli varse de som kommit in. En av dem nickade åt en julbente. Han bugade sig och började tala och hövdingarna satt rapande med liknöjd min. Den som satt i mitten var mindre än de båda andra och hade stora öron. Han la huvudet på sne och tittade noga på orm. Den julbente hade nu pratat färdigt och det blev tyst. Den lilla kraxade några ord och den julbente bugade sig med vördnad och tog skrivaren med sig och gick ut. Därför sa den lilla hövdingen långsamt du är välkommen Orm Tostesson Det kan vara bäst att vi inte låtsas om att vi känner varandra Och det är sant att det är länge sedan vi möttes Lever ännu Ulva, kung Haralds dotter Som lekt i mina knän Orm drog en djup suck Han kände igen honom så snart han började tala Det var Felimid, den ena av kung Haralds gycklare Hon lever och minns dig gott, sa Orm Och det är hennes son som nu är fången här detta är i sannhet möte att häpna vid och må det vara gott för oss båda. Är du hövding bland patsinakerna? Felimid nickade. Man får hålla till om med vad som bjuds sedan åldern kommit, sa han. Men jag ska inte klaga. Han talade nu med de båda andra hövdingarna och ropade åt tältets baksida. Slut på elfte kassettens andra sida. Stanna bandet. Lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer 12.